Благовестията в Евангелието на Лука като окултни факти. Понеже съм се поставил като задача да посоча окултния елемент на някои окултни факти от Евангелието, които ни показват окултния му характер, за това ще кажа няколко думи за благовестията, дадени в началото му. Защото какво нещо е един окултен факт? Окултният факт се състои в съзнателната връзка на човек с духовния свят. Когато духовният свят, духовните същества се намесват в живота на човека и на човечеството, това е един окултен факт. Защото чрез този окултен факт, духовният свят се изявява, разкрива се на хората от физическия свят и им носи своето благословение. Духовният свят може по различни начини да се изяви и разкрия на хората от земята. Защото физическия свят, сам по себе си, така да се каже, е едно откровение, едно изявление на духовния свят. Той е външната страна на духовния свят. И във всичко, което става на физическия свят, ние имаме изявление на духовния свят. За това е казано. Всичко преходно е само символ на божественото, което се проявява в света. Зад нашите мисли, зад нашите чувства, зад нашите постъпки, зад нашия живот, за цялото наше тяло, както и конкретно зад всеки орган от нашето тяло, стои една духовна реалност. Но всичко това ние не го осъзнаваме, защото областта на съзнанието и самосъзнанието е само една ограничена област от целокупния живот на човека, който сам по себе си е необятен като Вселената. И Учителят казва някъде, човешката душа е една велика, ненаписана книга, на която разумните същества с милиони години са писали и има още милиони години да пишат. Но когато говорим за благовестието, ние разбираме съзнателно разкриване на духовния свят пред човека. Човек със своето самосъзнание приема откровението, благовестието, проявлението на духовния свят. Това може да стане по различен начин. Може човешкото самосъзнание да се издигне до границата на свръхсъзнанието и да му бъде дадено откровение и благовестие от специални същества на духовния свят а може и тези същества на духовния свят да се материализират с помощта на определено етерно тяло в физически образи. Да се явят пред човека и да му кажат това, което има да му кажат като благовестие и откровение от духовния свят, да му възложат известна задача и мисия, или да му съобщят неща, които има да станат и в които той сам ще вземе участие или не.